وما كان المؤمنون لينفروا او خداسه ضروري نه چې مؤمنان دې ټول راوتلې وي خداسه ویلي او نشو چې د دوی د اباده د هر حصې نه سخه خلک راوتلې وي او د دین په هياسه لکړې او بیا واپس تلوي او د خپل علاقې خلکې خبردار کړي وي چې هوې د کفر د طریقې نه زانونه بچ کړي وي چې جنگي تبو کې کم خلک شاته پاتې شو او هغه سره ډیره سخته ماموله وکړي شو مسلمانان لګويخ او رابیدار شوه او اوی که هر یو اینده سهم جنگ ته د لپاره هر وقت تیار وو فرمای ټول خلک لا په جنگ د تلو اجت نشته لک خلک دی د علم په میدان کې هم سکار وکي زه کویل شو دي چې ضروری نه ده چې ټول مؤمنین وځي بلکې دا سویل نه کیږي چې هر یو علاقې نه لک خلک روزي په دین ځان پوي کی او واپس د لړشی او د خپل علاقې خلک د خبر کی یاد ساتي د اسلام دفاع په دوه مازونه ده جغرافیایي طریقې سره د مسلمان ملک سرحدونو حفاظت او دویم د نظریاتي سرحدونو حفاظت د خپل نظریه حفاظت خپل د دن حفاظت بعض خلک داسې وي چې څوک علمی سرحد په بنیاد باندې خپل دین کې راتلو والا د هر رکاوټ مقابل کوي هر دور کې داسې کوششونه شوې دي چې خلکو د اسلام خلاف پروپاګاندا کړي دا بیا مسلمانانو کې داسې خلکو هم پاتې شوې دي چې چا د علم په میدان کې طاقت حاصل کړي او اول زمانه کې داسې ډیر خلکو اوس ګوري د امام بوخاري او د امام مسلم زمونه هم یو دین په تلګي چې امیو یو زمونه کې څنګه څنګه علمان موجود وو او داس خلکو کثرت وو نو او شو واخ سره سره داسه خلک کم شو نن سبا دور کې نو زمونږه سهل دي چې مونږ خپل ذهن ترین اولاد خو دنیا کارونو کې اولګو خو چې کم اولاد ناکام شي نوغه مونږ د دین طرف ته اولګو او نتیجه یې څه شو زمونږه ديني رهنمایي داسه خلکو په لاسونو کې رااله چې چاته د دنیاوي تعلیم پته یا د دنیا د مسایلو باندي پویدو والانه وو إلا ماشاء الله یعنی اننهم سدازه خلق شته داسه علمان شته چې څوک په دې دوړو میدانونو کې ماهر يعني دی یعنی د دنیا په حالاتو هم نظر ساتي او ورسره په دین باندې هم پويږي خداسه مثالونه کم دي دا وجه دا چې نن امه مسلمانه د کم مسائل در دي هغه هلکوله لپاره مونږه بس یو بل ته ګورو خو بیا هم اراتهلنه ملاويږي نو د دی دین د حفاظت لپاره دلته یو طریقه خېل کیږي چې ټول خلق به تش جهاد لپاره نوځي بعضه با په ک علم له هم اوزي او څنګه هر علاقېنه هر بستینه هر خارنه هر کلینه چې چرته هم خلک یوځای اوسيږي اغي کېبه لک خلک روزي او ټول به یو مرکز کې جمع کیږي البته په دین پو پوي از دکې به او بیا به واپس لاړ شي او خپل قوم به خبردار کړي البته دوه سيزونه ډیر مهمه دي ليتفقه فی الدین او دویم لينذرو قومهم يتفقه مراد فک مهارت حاصلول نه دی کوم د عام احکامات علم دی د فقه جزیاتو دی د دې اشاره نه ده دې لغوبه لکه خلکو کوم کافی شي خودل ته ضرورت د کم و خلکو دی لیون زیرو قومهم چې د چا د نننا دا صلاحیت پیدا شي چې د دین او جذبه خپل دننا جذب کولو او پس چې هغه واپس شي خپل بستی او قوم تررفته نو په هغه خلکو کې دی هغه روح بدار کی هغه جذبه ور پیدا کی دل ته د دین هغه په طرف ته اشاره ده چې د کم دراتلو پس انسان د دې قابلیت شي چې نور خلکو کې د الله یې راوچی ليون زیرو قومهم پته شو علم چې تاسو د لوینې لوې مهم هم جوړ شي خو تاسو کې د صلاحيت نشته چې خلک د خدای پاک نه وېروي یا نور ته د الله د دین داوته ورکي نو او ستاسو ذات تاسو به فائدې وي چې خلکو ته به پته ولګي چې تاسو ډیر تکړه انسان یې خو تاسو د ذات نه په خلکو کې د الله یې هم راضي دا هم د سوچ خبره ده نن د امه مسلمه حالت دا شو چې داسې کوششونه وکيږي چې خلکو ته د دی دین علم اوخي لشي خو اغه شان خلک نه پیدا کیږي چې څوک د خپلو علاقو ته دتلونه پس دا کار وکي نن مونږه په آیت باندې عمل کولو د لپاره د ښځونو باندې د سوچ ضرورت دی دا داسې ادارو د دا قائمولو ضرورت چه خلق دی چېرته چې خلک دین پوهه او اغه جذبي سره واپس لاړ شي او چې لاړ شي نه د دی دین نه واپس نشی. او وی چې چرته هم دي یو ته د اوخی دوه ته د اوخی لسو ته شلو ته د اوخی کو اغوی ټول دی خبردار کی هم يحذرون چې اغه شاته پات کې دوه والا خلک خپل دنیا کې مست خلک هم خپل آخرت کې د بدن جام نه بد شي او دنیا کې د ګناہوں نه بد شي موږ دا آیت مخه تکې او یو ورکوټه کوشش مو کو الهدہ په نوم چې کومه اداره قائم کړې شوی دا زموږ مقصد دې کې د خزو او د جنکو نه الیمانه جوړول نه دی اصل مقصد یم د دې چې په دین د دومره پويشي چې عملي بدل شي تربیته او شي اخلاق بدل شي او دینه پس چې اغا چیرته هم لاړ شي نو د خپل عمل اخلاق او بنیادی تعلیم په ذریعہ دي نور خلق هم خبردار کړي یا بل له هم د الله پیغام ورکړي او یو سېونه د ډیرو ادارو ضرورت دی په هر ځای کې ددا سې ادارو ضرورت دی ولې چې هم په دې کې د امه خلاصی ده یعنی زمونږ دین صرف د یو خلکو د پاره نه دی څنګه چې يهودانو کوي د اوی دین به صرف له خلکو ویلو البته به صرف المانو کتاب ویلو او خلو عام خلکې امي له علم او ان پڑھ خلک وو اوی صرف په خپلو خیالونو کې اوسېده چې یو مشر په وجبه زمونږ هم خلاصي اوشي خو زمونږ به دین کې د رسول صل الله عليه وسلم نه پس خلفای راشدین څنګه کوششونه وکړه د حضرت عمر رضي الله تعالی نو په کې هر شلو کې یو کوربه د تعلیم مرکز ډیر سکولونه جوړ شوي وو اغوی صرف د خار خلکو باندې تعلیم لازم نکړو بلکې کلو او د لرلرلری علاقو کې مختلف قبيلو کې او لرلرلری بدوانو له د قران خیل وواله الیګل چاته بچي تنخوا هم ملوې دا اغوی له به ټایم وو چې دومره وخت کې دومره کسانو ته قران خیل دي غنی وګوري چې په کم رفتار فتوحات کېده که خلکو کې علم نه نو اغوی به لګمو د پس بیا واپس شوي وو سوځدا چې هغه علاقې چې مسلمان شي اننهم الټ اسلام موجود ته الحمدلله اسلام دا نه دی چې تاسو او چاته کلمه او بیا فارغ شي کلمه خېلو نه پس عمل هم کتل دی کلمه ویلو نه پس دا غیته هم پوره کول دی دلان له هم یهذرون پیدا کول دی چې د ګناهونو او د آخرت د بد انجام نه بچ شي یا ایه الذین آمنو قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين اي خلقو چې ایمان امروړې دي جنگ کوي د هغه کافرانو سره چې هویتاسو ته نږدې دي او پکار دي چې هویتاسو کې سختي بیا مومي او پوي شي چې الله د متقينو سره دي کله چې یو صورت نازلېږي نو په هغه کې ځنې خلک د ټوګه د مسلمانانو تپوس کوي چې اوه یې پتا د چا په ایمان کې پدې سره زیاتوالي راغې یعنی هر ورځ چې قران وایي نو تاسو تا د دې دا جواب دي چې کوم خلکو ایمان ورودي دي د اغوي په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتواله راوستي دي او اغوي په خوشاله دي البته چې د کم خلکو ځلونو ته د منافقت مرز لګیدل دي نو د اغوي په مخکینه پلیته باندې هر نوې صورت یو بل په ليتي زیاته کړه یعنی قران هر چا سره بدله مامله کوي او څنګه چې څنګه زمونږ قران سره مامله مقام مونږ دیل ورکو نو مکشان مقام هغه مونږ له او تر مړګ پورې په کفر کې اختپاټی شو آیا داخله ګورینه چې هر کال یو ځل دوی په آزمائش کې اچول کیږي او په دې هم دوی نه توبه او باسي او نس عبرت حاصلې دا صرف هغه یې سره نه د هر انسان سره کیږي تاسو ک سمره خوشاله ژوند هم تېروي په کال کې یو ځل دا سه سجټکه ضرور ملاويږي د مال دی طرف نه د خاوند دی طرف نه د بچو د حالات یا د دنیا د حالاتو د طرف نه چې انسان غفلت نه رابیدار شي د ژوند حقیقت او اخرت باندې سوچ کوي بیا هغه خلک چې سبق ته والی او اصلاح او کینو اووي غو کامياب شي چې کم خلک هغه وخت خرابېدار شي خو بیا د غفلت خوب کې اودشي او داس او آزمائش نه ایس سبق نه اخلي نو هغه هم خپل نقصان وکي یعنی په دنیا کې جسمانی مادی مالی او اولاد باندې آزمائشونه د انسان د بد رولو د پاره وی چې ا انسان د بل دنیا امتحان ته تیار شه خو عموما مونږه خلک دینه سبق اخلو مونږه سوي چې دا ټولو خلکو سره کیږي کوم سره او شو چلو شو نوچې په کم نظر کې عبرت نوی نو هغه نظر بیا نظر دی کله چې یو صورت نازلیږي نو دوی پستر غستر وکي د یو بل سره خبرې کوي چې چرته څوک خدر ته ګوري نه یعنی د قران احکامات او ریدونه پس یو بل سره په اشارو کې خبرې کوي او ټوکي کوي او بیا غل شانت په منډه بهر وزي ولی چې عمل خو پې نه کوي الله د دوی زړونه اورول دي ځکه چې دوی نه په ه د هغه سره غیر سنجیده ماموله ده نو د قران نه هغه ته څنګه ملاویږي ګوري تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل استاسو نه دی استاسو په نقصان کې پریوتل باغره غراندي تاسو د کامیابي ډیر خوښمن دی د مؤمنانو لپاره مهربانه او رحیم والا دی اوس کده خلق ستانه مخ اوري نو اې نبی صلی الله علیه وسلم دي ته اوه یچه زما لپاره الله کافی دی بل ما معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما بروسه وکړه او هغه مالک دی لوی ارشته حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت حدیث کې دی ابو داود نه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کس چې سحر او ماخام د کلمات وو اویل الله به د دنیا او د آخرت ټول کارونو کې غل کافی وي نو سحر او ماخام دعاګانو کې دهم شامله کوي سوره یونس دا مکی صورت ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين الفلام رو دا کتاب ایتونه دی چې حکمتنا ډګ دی ای خلق ته دا خبره اجبخه را شو چې موږ هم دا وینه یوسړی ته وحی الی ګله چې په غفلت کې پرات خلق را وښ کی او چې سوق ایمان روړي هغه ته دی زیر ور کی چې خپل رب سره ارشنه عزت او لوړ مرتبه ده ای دا خبره ده چې په دې باندې چې دا سړی خښه را جادوګر دی مگه کی صورت یاد دی یاد ساتای چې انداز به اوس بدل شي د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت خلکو سره جواب ورکړو چې دا خو جادوګر دی حقیقت تا دی چې ستاسو رب اغه الله دی چې اسمانونه او زمکه پشپګو ورځو کې پیدا کړل بیا د حکومت په تخت باندې کې ناستو او د کائناتو انتظام چلی هیڅ څوک سفارش کول ولا نشته او څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازه نرسو کوي هم دا الله استاسو رب دی نو تاسو هم د عبادت کوی نو ایا تاسو پس د دینه هم په هوشک نه راځی خاص او مغته استاسو د ټولو واپسیده دا واپسی د الله په خوا ده واد الله حقا کمه یو چې همداغه ترهف ته د ټولو واپسیده بهشکه اول پیدوخت هم هغه غی بیا به بی دوباره هم هغه پیدا کئ یعنی چې چا, چا زل پیدا کړي نو هغه هم دوباره هم پیدا کړي د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان وروړو او نه کملونه وکړي چې هغه ویله خپل انصاف سره بدله ورکی او چا چې د کوفرلار اختیار کړه نه چې هغوی یشیید اوبه اوس کي او درناکه سزا اخورری ځکه چې هغوی به حق ه نه انکار کولو هم غه دی چې نوې پرکدو والله جوړ کړلو او سپوکم او لوله د سپوکم د وړیددو او د غټدو منزلوونه ټیک ټیک مکرر کړي د پاره د دی چې تاسو د هغین نه د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کوي الله تااله دا هر څ د لوبه په ترز نه بلکې با مقصه جوړ کړي دي اغه په لنغه صفه صفه پیښ کوي د اغه خلکو د پاره چې هغه علم لري یقینا چې د شپې او د ورځې په بدلی دوکه او په هر اغه سیس کې چې الله پاسمانونو او په ځمکه کې پیدا کړی دی نه خدي د خلکو د پاره چې د غلط فکر او د غلط عمل نه بچ کېدل غواړي ان الذين لا يرجون لقاءنا وردو بالحياه الدنيا واتمنوا <تصف> بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون حقیقت دا دی چې کم خلک زمونږ سره د ملاقات امید نه لري یعنی چې دچا باخرت یقین نوي او د دنیا په ژوند باندې راضي او مطمئن شوی دی او کم خلک چې زمونږه د نخونه غافل دي د اوې اخري ځایه دو دی په سبب دا غوی بد کارونه چې اویبه د خپل غلطي اكيدې او غلط عمل په وجہ کول او دا هم حقیقت دی چې کوم خلکو ایمان ورو او نیک عملونه کول نو اویبه خپل رب د اوی د ایمانونو په وجہ په سید روان کی د نعمتونو په ډک جنتونو کې به د اوی نه لاندې نهرونه بیږي الته به اوی دا وایي چې سبحانك اللهم پاک ای الله او تحیتهم فیها سلام د اویبه دا, اوی دا دوا ویچه سلامتیه دی وی وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين او د اوې هر خبره به په دې ختمي کېټه ټول سنا خاص د الله د پاره ده چې پاللو ولادي د مخلوقاتو څنګه چې په دنیا کې د ایمان والو طریقه سوي په هر نعمت خبر و هر خبره او هر قسم حالات کې د اوې په جبا سې کلمه دی الحمدلله رب العالمين نو جنت ته د تلونه پس چې هر نعمت ملو شي نو اوې به سوي الحمدلله رب العالمين کهچې الله هم خلکوله د بد په سزاور کولو کې هغه عمر جلتی کوللی ومره چې دا خلک د دنیا د خیګړی په خختلو کې جتی کوي نو د دوی د عمل کولو محلت به پهخوا ختم شوی وو خو زمونږه دا طریقه نه ده ځکه خو مومونږهغ خلک چې زمونږه سره د ملاقات امید نه لري په خپله سرکششا کې د سرګ دا نه دپاره پریخده. د انسان حال دده چې کله په د باندې سخت وخت راشي نو په ولاړه او په ناشته او په ملاسته مونږه ته اواز کوي خو چې کله ته مونږه مصیبت لري کو نو داسې بې پرواتي ریږي لکه چې د بل خراب وخت کې اډ مونږه ته اواز نه وکړي بالکل الله هر کی د غشان د حد نه د اورېدو ول خلکو د پاره د هغه عملونه خښته کړي شوی دي اي خلکو ستاسو نه مخکې قومونه چې په خپل زمانہ کې خو پته راکې وو مونږه هلاک کړه مليامېټم کړه هر کله چې اوی د ظلم پلار روان شو او د اوی رسولانو اوی له صفه واضیحه نه خېروړي او اوی اډو ایمان رونهړو د غشان مونږه مجرمانو خلکوله د هوی د جرمونو بدله ورکو اوس د اوی نرستو مونږه تاسو له پزماکه کې د هوی زادر کړې ده د پاره ده دی چې وګورو چې تاسو اوس څنګه عمل کوی او کله چې دوی ته زمونږه صفه صفه خبرې او لکېږي نو کم خلک چې زمونږه سره د ملاقات کوله امید نه لري اوی وای چې د په ځای یو بل قران روړه یا په دې کې بدلی راولل لکه چې ځان نه نو مدال مدالبه کوي چې مونږ به ال قرآن منو چې د دې کې دا دا بدلی اوشي اې نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته وایا زه دا کار نه دی چې د خپل د طرفنه به دې کې څه بدلون وکم زه خو بس په هغه وહી پسیزم کمه چې ما ته را لګل کیږي کی. او که نبی صلی الله علیه و سلم ته اجازه نه نو, نو دینه پس چا عالم چا مفکر چا فلسفر ته د اجازت اجازه نشته چې غه قرآن کې تبدیلی وکړي کزیدا خپل جب اوکم حکم نوما سره د یو وی اهمیتناک ورزې یاره او ورته وایا کله دا سکول غختل نو ما به هیڅ کله دا کوران تاسو ته 90 اوروله او الله تاسو ته د خبر اړو درکړې نه وي اخر د دې مخ کې مس عمر تاسو په منس کې نه تیر کړي یعنی 40 کالเม تاسو ته سو نو کو اوس ویم نو ځان نه نه ویم کله ځان نه مویل غختل نو ډیر مخ کې به مویل وو اي تاسو د اکل نه کار نه خلې بیا د اغنه بزیات ظالم بل سوکوی چې یو دروغ روغ خبره په الله پورې اوتړي یا د الله حقيقي آیتونه دروغ وګڼي یقینا مجرمان خلق اسکل افلا نشي مونتله او يعبدون من دون الله ما یا يضرهم ولا ينفعهم دا خلق د الله نه سوا د اغه عبادت کوي چې نورته نقصان رسول شي او نه फायदा او وای دا چې دوی د الله په دربار کې زمونږه سفارشيان دي نن هم په دنیا کې ډیر خلکو تویل کیږي چې ګوره کس غوړې نو الله نو غوړې ولې چې الله فرمایي وقال الرب قوموني استجب لكم استاسو ربوي جماته आवाज اوکی زاستاسو आवाज اورم زبدر لا جواب در کوم واذا سالك يا بادي اني فاني قريب زاستاسو جوختيم تاسو چی چرته يي زدر سرهيم نهنو اقرب عليكم من حبل الوريد يعني شارگنه هم الله جوختي د دې ټول خبرو باوجود کيوکس د بيو کوي نه غختو په ز سوک بل سوک نو دا خبره د الله نه د داس خلک منی کین او وی وی چې مونږ خو مشرانو نه نه غواړو ته شوی ته سفارش کو خبره دا دا چې الله پخپل ویل دی چې زم سفارش سفارښت نه دی پکار ما نه برای راس غواړي نو څنګه نه د غختو کې این نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا اي تاسو الله لا د اغه خبر خبر ورکوي چې اغه نه په اسمانونو کې پیجنی او نه په زمکه کې اغه پاک دی او ډیر اوچت دی د اغه شرک نه چې دا خلک کوي او ټول انسانان یو امت وو ورستو او وی مختلفه او مختلفه طریقې جوړ کړې اوکه چره استاد رب د طرفنا د اول نه یو خبره فیصله کړی شوې نه نو په کوم سیز کې چې دوی اختلاف کوي دا غي فیصله به شوي و او دا چې دوی وایي چې په دې نبی باندې خپل رب د طرفنا سنخه ولا نازله نه شوه شو نو دوی ته اوایي چې د غیب مالک او اختیارمن خو صرف الله دی نو انتظار کوي هم استاد سره انتظار کوله ولایم یعنی چې کم وخت به نشانی راځي ولی چې نشانی روړل د رسول صلی الله علیه و کې نو هغه به الله را لګلا وإذا غن الناس رحمة من بعد د دورا ست هم د خلکو دا حال دی چېمونږ ورته کله د مثبت نهروو د رحمت مذا ورسکو نفوررن هوی زمونږ د نخ په معاملكې چال بعضي شروعي چې لکه مصبت په ډرو خلکو راي چې الله مصبت دفې نو هغوی نو نور خلک د هغی سبب جوړي چې دا مصبت د هغوی پجه یا د اغ اسباب پجه دف شو لکه هغوی بیا الله شکرزاره نهئ. دوی ته ووایه الله په خپل چالکې ستاسو نه زیات تیز دی داغه فر رختې ستاسو ټولی مکاریان لکې یعنی هر سلیکوسه چې ته یاڅنګه رو یا کې اغملله دی چې تاسو په اوچه او په لمدکې ګځئ نه چې کله تاسو په کشتو کې سوه شي او په موافق بادونو کې په خوشالی سره سفر کوئ او بیا ناس په تیز مخالف بعد را او د هر طرف نه د چپو سپیړې شو شي او مسافران پوه شي چې په طوفان کې ګ شو. نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لپاره خالص کړي او د اغنا دعاګانې غوړي چې کچري دا مونږ له دې مصیبت نه اخلاصي راکړو نو مونږ به شکرګزاره بندگان جوړ شو غیر عمره سفینې چې دي یا غیر عمره کشته یا جهازونه دي کله چې سمندر کې طوفان راشي نو د تنکي په شانته خوځي او ځان نشي ټینګولې تاسو څو به کې تلوي چې ډیر زیات اعلی او جدید ټکنالوژی نه جوړ جهازونه هم سن کې ډوب شوي دي او دا سه ډوب شو چې د بازو په کې نخ هم ملاونه شي چې چرته دا هر څه سل کیږي دا هر څه مونږ تسخای دي هر څه کې مونږ له څه سبق دي چې ا انسان ته او د الله په نظر کې استاهه حیثیت نشته ته جسمره هم تر کې او کې او د الله محتاج یې زکه سر کشیم او هغه ته او کېږي دا چې لوی او کبرجن دا سه حادثو په موقع بیا الله خوچ کله هغه دوی بچ کې نو بیا دغه خلک د حق او په ځمکه کې بغاوت شروع کړي یعنی دا د انسان او نفسيات دي چې مصیبت وخت کې الله یاد خو چې مصیبت د فشې نو الله هېر کړي انسان دا څنګه هیرو لشي چې هغه واپس اوم الله لزي اوم د غفلت خو انسان बर्बाद کړي ای خلکو ستاسو دا بغاوت الټو او تاسو خلاف رازي یعنی چې الله تاسو نقصان وکړي تا الله هېر د دنیا یو سو ز مزیددي اوی کوئ بیا زمونږه طرف ته تا ستاسو واپسی ده وخت مونږه تاسو ته تا خایو چې تاسو سکول د دنیا دا جن چې دد پهشک کې تاسو مستی ہے. او زمونږ د نخونه تاسو ب پري کوي دد مثال داسې دی لکه چې مونږه داسمان دا نه او وروله نو د زمکې پیداوار خه ګړ شو چې انسانان او زنناوران ټولی اخورري بیا په داسې وخت کې چې کله ځمکه اخش او فصلونه خششته خته ولاړ وو نو د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږ د دین په فایده غښتلو باندې قادر نو ناسابه په د شپې پی یاد ورځه زمونږ حکم راغی او مونږ هغه داسه تبا کړل لکه چې پرونلته هیڅ نو د هرنګي مونږ خپل نه خي صفا صفا پیش کو د هغه خلکو د پاره چې سوچ او فکر والا دي او الله یده اله د السلام و يهدي من یشاو اله سرات مستقیم تاسو د دې په دوکا کې او الله تاسو د دار السلام د دا دار السلام دسلامتی کور یعنی جنت شرط به چې هیڅ آفت حس نقصان هیڅ غم او تکلیف نوي ہدایت داغه په اختیار کړي چا ته چې غواړي نسې د لار ورته خوي کوم خلک چې د نې کې طریقې اختیار کړا د اووی د پاره ښه بدله او زیات فضل مزید فضل څه دی دا د الله دیدار د دا اووی په مخونو باندې برسوي او زلت نه راخوريږي اووی د جنت مستحق دي التبهوی هميشه اوسيږي او کوم خلکو چې بدیانه وګټلې د هغه بدی چې څنګه دا او مغه سبب هغه بدله مو می زلت بپه خوريږي د الله نه بي څوک بچکول واله نوي د هوې په مخونو باندې به با دا ستیاره خوريږي لکه چې د شپې تورې پرګې په پرتی وي هغه د دوزخ مستحق دي التبهوي هميشه اوسيږي دا انجام د چا د پاره دي والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها څوک چې غلط کارونه سره پېښ کېږي نو دا هغه بدله پکه ما ورځ چې مونږه او هیټول یو ځای خپل عدالت کې راجم کو بیا به هغه خلکو ته چې چا شریک کړي دي اوه یوه چې اتریږي تاسو هم او تاسو چې کم شریکان جوړ کړي دي او هم بیا ودا غويده منځنه د نه آشناوالی پر د لرکو او د او هی شریکان به اوه چې تاسو خو زمونږ عبادت نه کوله زمونږ او تاسو په منځ کې د الله گواهی کافیدا چې که تاسو زمونږ عبادت کوله هم خو مونږه تاسو د عبادت نه بالکل نه په دغه وخت کې به هر سړی د خپل عمل مزه اوسې کی ټول خپل حقيقي مالک ته واپس کړي شي او کم دروغ چې د ځان نه جوړ کړي وو اګه ټول به تیروک شي قیامت په ورځ به کم دروغونه وروک شي د تاویلونو دروغ لکه چې مونږه کم غلط کارونه وکړو نو بیا وایو چې زه خیر دی ایس خبره نه ده د دې نه هیڅ فرق نه پرېوزي دغه وړه خبره ده دغه نور خلق هم کوي ولی ای به زرنی ولی کې نور نه قیاامت پورزبا دا ټوله خبره کله وشي او حقیقت به مخه لراشي ولې چې الله پاک به زمونږه پمرځ نه په خپل مرځه باندې به با فیصله کوي د دوی نه ته پوس اوکا څوک تاسو له د اسمان او د زمکه نرزک درکې دا د اوریدو والو دلی دو والو ته کتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیرو نه رو واله او د رو والنه بیرو رو روباشي دوی به ضرور وي چې الله ورته اوایا بیا تاسو پر هیڅ نه کوي بس بسمدغه الله استا سو حقیقی رب دې بيد حق نه رستو د گمراهی نه سیوا نور سپاتې شو اخر دا تاسو کم طرفه ګرځول کیږي ا نبی صلی الله علیه و سلم وګوره دغه شان په نافرمانه خلکو باندې ستاد رب خبره ارشاشوه او وي بهس کله اونمني ولی چه ان منل یو احساسی کمتري د وجہ نوي او ترکه مې چه اغل ريكيګي نه نو انسان منی نه نو چې سو کنه پرستوي اغل الله تا نشټیټې دې د دوینه د پوس اوکا ایا تاسو په شریکانو کې سوکشته چې په اول ځل پیدا کول کی او بیا هغه دوباره هم پیدا کی ورته وایا هغه صرف الله دی چې په اول ځل پیدا کول هم کی او هغه دوباره هم پیدا کی بیا تاسو دا په کومه غلطه لار روان کړي شوی د دوینه د پوس اوکا تاسو په شریکانو کې سوکدا سه همشته چې حق لار خوي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خوي بیا دا راته وایي چې سوخه کله رخی ایا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پس روان شي یا اغا چې په خپل هم لار نمومي تر سوچ ورته او نه خول شي اخر تاسو شوي دی دا څنګه اورو لې فیصله کوي حقیقت دا دی چې په دوی کې اکثر خلک تش په قياس او په ګومان پسی روان دي حال دا دی چې ګومان د حق ضرورت احساس هم نه پوره کوي سچ دوی کوي الله تعالی خه معلوم دي او دا قران اغه سيز نه دي چې د الله د وਹੀ او د تعلیم نه بغیر د جوړ کړي شي یعنی قران دا څه نه دي چې کوم الله د وਹੀ نه علاوه چا چا جوړ کړي وي بلکه چې مخ کې راغلی وو دا خداوی تصدیق او د الکتاب تفصيل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائنات او د بادشاه طرف نه دی ام یقولون افتره وقل فات بسوره مثله ودعو منست تعتم من دون الله ان کنتم صادقین آیا دا خلک وای چې پیغمبر دا د ځان نه جوړ کړي دی ورته وایا ک تاسو په دې الزام کې ایرشنی یې صورت سورۃ د دې پښانت جوړ کړي او روي او د یو الله نه بغیر چې نور سوق راغښتی شي د مدد لپاره هغه رغوړي اصل خبره داده چې کمسیز سيز د دوی په علم کې را نغي او دا انجام هم د دوی مخه تر را نغي هغه دوی خامخه په قياس سره دروغ او غړلو دغه څه خود دوی نه مخ کې خلق هم درو غړلی وو نو وګوري د هغه ظالمانو څه انجام شو په دوی کې بس خلک ایمان روړي او سبا رونړي او ستارب دغه فساد کوله والا خپې جنې په دوی ته د روغ جن غنی نوورت اوایا چې ځما عمل زما د پاره دی او ستاسو عمل ستاسو د پاره دی زه چې س کوم د اغه تاسو ځموار نه یم او چې تاسو کوي د اغه زه ځموار نه يم په دوی کې ډیر خلک دي چې تاسو خبر اوري خو آیا به کڼو ته اوري خوکه او هی په نه پويږي یعنی په یو غوغي اوری او په بلې وباسي زړه پوري اتلو ته نه پریږدي هغه د سر د پاسه تیر شي ځکه داس خلکو ته کاڼ ویل شو دی چې څو د هوګونو باوجود هم په حق نه او حق خبره نه ali په دوی کې ډیر خلک دي چې تا ته ګوري خو یته به رندوتلار اوخه خوکه هغه هیڅ نه یعنی کله وسر ګناه هیڅ فائدې نشته ک انسان حق نشي پیجن دی ولې چې رسول صلی الله خلکو په خپل ستر او د هغه صلی الله وسلم زندگی د خلکو مخه د رسول صلی الله علیه و سلم صداقت امانت هرڅ د اغیب او وجود هم اغوی ته منل ګران وو فرمای چې دوي سترګې لري او ګورینه نو دا سترګې نه اڑوندوالې دي حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ظلم نه کوي خلک په خپل په خپل ځان باندې ظلم کوي څنګه چې خپل صلاحیتونه او شو نه استعمالوي او یو مېحشورهم او په کوم رزق چې الله دوی راجم کړي نو هغه وخت به وي كَأَلَّمْ يَلْبَثُ إِلَّا سَعَتَمْ مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ دا دا دنیا جونب دوئی تا دا سخکارشی لکا چدوئی اسے یو سات دا یوبل دا پیجنگلو دا پاریسار شوی وو دا سلسل کا لجونب دا قیامت باورز سخکاری یو لمحا آغا وقت با بیاغی ته پتا لگی او اغه واخ که با حقیقت معلوم شي چې واقعي سغ په توان کې پاتې شو اغه خلق کوم خلق او چې د الله ملاقات دروغ وګنلو او هرگز وي په نیغه لار باندي نه وو د کمبد انجام نه شي مونږ دوی یرو که د اغه سه سا مونږ ست په ژوند کې تا ته او خایو لکه کوم دنیا کې ورته سزا ورکو او کته د اغه مخکي اوچت کو خو به هر حال د دوی راتل زمونږ طرف ته دي او سچې دوی کوي الله په غیب باندې ګواه دي اولی کل امه الرسول د هر مده لپاره یو رسول دی نو کله چې یو مته د اووی رسول راشي نو د اووی فیصله پر په انصاف سره کیږي او په هوې باندې د زری عمره ظلم نکېږي دوی وای کستاسو سو دا وادر نو آخر دا به کله پوره کیږي یعنی جزاب به کله راځي ورته وایا زما په اختیار کې خو زما خپل نه فو زرر هم نشته قل املک لنفسي ادر ولا نفع الا ماشاء الله هر څه د الله د مشیت سره تړلې شوې دي لكل عمت اجل د غر اومد دپاره د محلت یوه مدم کره ده ا جا اجل هم کله چې دا مدپور ر شي فلا يست اخیرونه سااعت ولا يستخدمون نو بیا د یو ساعت دپاره هم مخکواې اور استواالی ان نه کېږي لکه کله چې د غوی د ختمدو واخرا شي او نه مخک نه ځکه د اذااب دپاره جلتی نه کوي دوته اووایه چې تاسو چر داسو الله عذااب اناسابه د شپې یا د را شي نه تاسو سکول ده دا کم داس سیس دی چې د اغه د پاره مجرمانو تلوارو کی د دې په عقل پر د پرته ده سعذابوم اغه سزونو کې د چکم خلک زر غوړي لکه نعمتونو غختلو کې جلتی کول خو عقل منی خو عذاب زر غختل او اغه هم مهز لذتنه د اخیارتیا خبره نه ده آیا چې کل اذاب په تاسو راش نو له به تاسو منی اوس بچکی دل غوړي یعنی اغه و خو بچغه سوريوي بچکی دل بغوړي حال ده چې تاسو په خپله د غې د زر رالو جلتی جوړه کړی وه بیا به ظالمانو ته وویللی شي چې اوس د هم عذاب مذا اوسه کوي تاسو چې د عمل س ګټه کړی وه د غې د بدلی نهوا ب بله ثبد له تاسوه در کې دی شي یعنییوم خپله ګټه به در لوس مخله بیا ته پوس کو ستانه چې دا تهسو نو یواقعې داری شادي اصل خبر دا ده چې د چامنلو تجرړ نه کېږي نو هغه قسم کسمبه ن کوي ور ورته وایا په خپل رب مې دې قسم وي دا بلکل رښتیا دی او تاسو دمره طاقت نه لرئ چې دغه راتلونه منئ کوي او هر هغه چا چې ظلم کړي وي کده هغه سره د ټوله دنیا او دولت هم وي خوده ته به تیار شي چې دغه عذاب نه د بچ دو د پاره هغه دولت په فدیه کې ورکي یعنی بیا به د دنیا د دولت هیڅ قیمت نوي خود خپل ځان په قیمت دنیا حاصله دا خلک چې کله هغه عذاب او نو په ځړه به پښیمان شي خوده دوی په مینس کې به پوره په انصاف سره فیصله کوي او هیڅ ظلم به پېنه کوي و ورای پسمنونو واپس مککې چې سدي هغه د الله دی یاد لری دا الله واده رښینې ده خو اکثر خلک پویږي نه او مغه جندې کول کوي او مغا امر کول کوي او خاص همدغه طرف ته تاسو د ټولو واپس کېدل دي یا ايها الناس اي خلکو قد جاءتكم موعظه من ربكم تاسو ته د رب ترېفنه نصيحت راغله ده د سس دي د هغه سس دی چې د ژوندو د مرزونو شفاء ده او شفاء لما او نور سدی وَهُدًى وَرَحْمَةٌ أَوْدِلار خو لوواله دي و رحمت او رحمت ته خود چا د پاره لِلْمُؤْمِنِينَ د مؤمنانو د پاره یا ایها <تصحيح> الناس الله ټول انسانيت ته مخاطب دي چې دا آیت ویل کیږي یا ایها الناس ای خلکو سوچ راځي چې أو دا خو ټول انسانيت ته خطاب دي خو خو صرف لک خلک ناز اوري هغه سمره خلک چې زمونږه چارچا پیر او چا چې د الله بلنه یا ایها الناس اډو اوري دلنه ده د هغه زموار بسوک وی ظاهره د امغه بوی چې چاته دا او سېدو امغه بد مخ کې رسی الله بلنه کوي خلکو تمونګ لار بند کړي ده مونګ د بند کړي او ځان سرم مخه ده تر اغه د رسولو ست طریقا ست تدبیر د پاره سوچوم نکوم قد جاءتكم موعظه بتهقیق سره غل ده تاسو ته نصيحت الله خو له لګلو پیغمبر خپل ذموري پوره کړه خلکو ته او رسولو اوس د امت زمواري ده خو امت په دې زمواري اڑو پویګینه اغه په کارونو کې دا اڑو کل چې زمونږه اسړه کې دمر احساسوم نوی چې دا زمونږه ځمېواری ده نو ادا کول خو بیا دروستو مسله ده مخکې خو د ځمېواری پته پکار ده بیا تریکې معلومیږي چې ادا کول او څنګه دي قول بفضل الله وبرحمته ا نبی صلی الله علیه وسلم سلم دي ته اوه یچه دا د الله فضل او دغه مهرباني ده یعنی دا کتاب د الله فضل او رحمت ته فبذالک فلیفرحو چې دا سيز هغه رول غلو په دې خو خل کوله خوشالي کول پکار ده ولې هو خير مما يجمعون دا د اغه ټول سيزونونه بهتر دي کم چې دا خلک جمع کوي اغه ټول نعمتونه چې کمو پسې خلک منډه وهي اغه ټول نعمتونو کې اعلیترین دا کتاب دي چې سوق دین محروم دي اغه د هر خیر نه محروم دي خود اوی د محرومه ذمہ وار سوق دي تر اغه به دا رحمت دا فضل دا نیمت دا هدایت او دې شفا دا پیغام څنګه رسی قل اريتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته تا وایا تاسو چرته تاسو څومکړی دی چې کم رزق الله تاسو ته په اړه نازل کړیو د هغه نه تاسو په خپل سره رام کړل او سم حلال کړل یعنی په خپل ځان نه د هغه مالک و مختار جوڑ شو. دا دوی نا تا پوس او مختار جوړ شو د دوی نه تاسو وکړه آیا الله تاسو له د اجازت در درکړي وو چې دا حق استعمال کړي یا تاسو په الله پورې دروغ تړئ کم خلک چې په الله پورې دا دروغ تړي د هغه یې سګومان دی چې د قیامت پر ورځ د هغه سره سم معاملہ کیږي الله په خلکو باندې د مهرباني نظر کوي خو اکثر انسانان اداس دي چې شکر نو و ما تکونو فی شئ ان و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهود استفیدو نف ای نبی صلی الله علیه وسلم ته چې حال کې او د قران نه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسو هم چې هر څه کاور نه کوي په غټو لکه موږ برابر تاسو ته تا ګورو یعنی باقی د دنیا د ژوند کارونه هم او خاص کر د قران اوریدو او د اورولو وخت کې چې تاسو څه کوي یعنی غور سره او ځان په پویوي یا اخوا دیخوا خو سوچونه کې موجوده چې تاسو کوم حال کې مئ كون عليکم شهودا مونږ برابر تاسو ته ګورو او باقی ژوند کې هم چې تاسو څه کوي مونږ غو ګورو خو مونږ ته دا احساس ډیر کم کیږي مونږ ته اډ یاد نه یم زه خیال نه چې هغه ګوري لګیاده که زموږه دا خیال نو دا څنګه کې دی چې د قران ته علاوه د دې او مونږه د په خبرو کې مشهور یو قران د خیل کېږي او مونږه د څ نور سوا د زری هم رسسيز آسمان او پزمک کې دا سنيشتا نور کوټسيز او نغټس چاغستا د رب د نظر نه او په یو واضحه کتاب کې درج نه یعنی د هر یوشیز ریکارډ وی الله سره چې سم روان دي ځناورانو دي انسانانو دي ټول حساب ورسره شته د زری زری ریکارډ چې کم یوشیز اچرته دي د مرو وسیته دغه او مونږه وایو چې سبب پټ وکړو او غته بپتنه چلی واورې څوک چې د الله دوستان دي چې من روړو او د تقوا لارې اختیار کړه د اووی د پاره د سیری او د سغم موقه نشته په دنیا او په آخرت دواړو کې د اووی د پاره زیره ده خبره دا دا چې انسان په الله بروسه وکړي الله سره تعلق جوړ کړي نو کې دنیا کې نقصان وی او کفایده یو نمت کزي او راځي انسان هرڅیز کې مطمئن وي د يرې او د غم نه دغه خلاصي وشي ولې چې هغه په تې وی چې دا دنیا الګي مودې ده پاره ده د دې زی الوي نه لوی نلوی نعمت به هم یو ورځ ختم شي او داسه بهیر کړي شي لکه چې هغه کلا ډوبونه الوي نه لوی د غم غر غرب هم ختم شي څنګه چې انسان له دا خیال راشي نوغه په سکون شي هر مشکل به تیر شي هر نعمت بلال لاړ شي هیڅ به هم باقی پاتې نشي او په دې ومغه کس یقین کول شي او مغه منل شي چې دچا الله سره خاص وي یاد ساتي الله سره د خاص تعلق, تعلق ذریعہ ذکر ده د ذکر په قسمونو کې مونږ هم د ذکر هم همده او د الله کتاب هم همده ولې چې حدیث کې راځي بشپکه خلکو کې چې د الله خاص بنیادمان وي خلکو ته پوس وکړه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه سو کوي فرمایو سره تعلق ساتلو والا هغه د الله خاص بنیادمان وي الله هی تخپل بندوي ولې چې عموما دا سکیږي چې کلمنګ دا وایو چې الله په مرګر سيره زغم نشته منګه سوچ کو چې هغه صفکیران او بزرګان دا سدي چې دنیا نه کټ ناز دي هغه سره حصہ یره اوغم نشتا دا د مطلب نه هدایت بل بل چلنه منګله هم کې دي الله سره تعلق د سيو سو خلکو د پاره نه دا الله ټولو بنیا د مانو د پاره دروازه کولا دا چې دچا خوخوی تعلق د قائم کی خو تعلق به ال جوړي کی کنا چې منګه د هغه په خبره ځان پوی چا سره دوستی کم وخت کیږي چې کله منګه د په خبره پوی کو چموږه د الله په خبره پوي ګناه نو موږ ته په تنلې کې چې دا قران سره نو یو تعلق ودني ناشنا توپ وي ځکه الله قران سره لگاو والا تخپل مرګري وي ولې چې یورپ ته بهال شي د کامیابۍ طریقه به هم دینه رازي د الله خبره بدلېدې نشي دا, دا لویه کامیابی ده نبی صلی الله علیه وسلم کوم خبره چې دا خلک پتا پسې جوړي هغه د تا غمجن نكي عزت ټول دا الله په اختیار کې ده او هغه هرڅه اوري او په هرڅه پوي ده دین طرف دراتلو کې د تورونو لوي هرداوی چې خلک پسوي د اغوي طرفنه د الزامونو او د بیزتی باره کې اویل چې عزت خټول د عدالت بلاس کړي سوخوم بل بیزت کول نشي سوخوم د چاقدر نشي کوموله دا څنګه کې دي چې ته الله د پاره ځان خالص کې او غته له عزت لرنکي که وختي تور باندې څنګه چې حضور صلی الله علیه و سلم ته جادوګر مجنون کاهن او پټنشتہ سسو ویلو سره د تاسو صلی الله علیه و سلم دقدر کموله کوشش وکړې شو خو څه د اغینه سفر پریوتو د تاسو صلی الله علیه و سلم ټول دشمنان شو فنا شو د وینو مونه هم خلکو پټنشتہ خود تاسو صلی الله علیه و سلم نو د دنیا په چپ چپکه او چتیږي کې هر وخت چرته نچرته باندې کې مونسکه د روت شریف په شکل رسول صلى الله عليه وسلم متعلق سبق ویلو او خولو په شکل کې د استاسو وسلم تعریف هر چرته کیږي پیام دام لازم شو چې چرته استاسو صلى الله وسلم نوم راشي التا د روت شریف او ویل شي او مؤکلتا استاسو صلى الله وسلم لدی دعا وکړي شي خو وختي طور باندې چې تاسو صلى الله وسلم باندې کم ازمایښونه راغلي وو شاهده ک پهچا باندې راغلي وی یاد ساتي ګده دین پلار لار کې وختي تور باندې څه مشکل راشي یا نقصان وشي نو هغه نقصان نقصان مګني ولی چې د نفع او د نقصان مالک الله دی کنن څه کسر پاتې شو نو سبا و ولی ولې چې د دنیا حالات همیشئ یو شان نوي خبردار شي کله اسمان اوسېدو ولادي او که زمکه ټول د الله په ملکیت کې دي ټول د الله په اختیار کې دي الله ټول راګې رول شي او کم خلک چې د الله نه سوا خپل خود ساختو شریکانته اوازونه کوي او صرف په وهم و ګومان په سیر روان دي او تش کېاسو نه چلی اغه مله دي چې تاسو د پاره شپه جوړکړه چې آرام او سکون پکې حاصل کړي او ورځي روخانه جوړکړه په دې کې نه دي دغه خلکو د پاره چې په پا آزادغه غونو د دا پیغمبر داوت اوري د دا اورېدو اهمیت پته لګي ویل چې ډېر خبرې صرف په لستو باندې بنده غوړ فکر نه شي کولې خو چې اوري نو په اورېدو کې دراصل د دوه خلکو طاقت وي په لستو کې صرف تاسو یې خو په اورېدو کې بلکره د اورولو والا هم وي نو چې دو طاقتونه ملاويږي نو اغه نه چې سسز جوړيږي هغه ډېر طاقت وروي ځکه قرآن په کتابی شکل کې نه ورکړې شوی بلکې اورول شوی وو او په هر دور کې د اورولو رواج عام پاتې شوی دی اورېدو سره چې سزړت وررسي هغه محض د لستو نه وررسي خلق اوویل چې الله سوق په زیوالې نیولې دي سبحان الله اللهو بے نیاز دي په اسمانونو او په زمکه کې چې سدي هغه ټول د الله دي ستااسو سره د دې دنیا د پاره اخر سدي دلیل دي آیاتو د الله په حق له هغه خبرې کوي چې هغه ستاسو په علم کې نشته اے نبی صلی الله علیه و سلم ورته وایي چې کم خلق په الله باندې د دروغو الزامونه لګی هغه هیڅ کله اخلاصي نشي مونته د دنیا د یو سوو ورځو په دې ژوند کې د مزي او کې بیا زمونږه تررفته د اووی واپس کې دل دي بیا چې کم کفر اووی کولو او د اغه په بدله کې به ورتموږه د سخت عذاب مزور وسکو اوت نو اليهم نبانو دوی ته د نو علی سلام کې سوا روانه د اغه وخت کې چې کله چې اغه خپل قوم تویل وو چې اه زم ما د قوم روړو کستا سو پمنس کې زم او دل او د الله د آیتونو په ذریعہ تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته تا ګران شوی وي نو زم ما بروسه الله باندې ده تاسو خپل جوړکړی شریکان اراج م کوي او متفقه فیصله وکي او چې کوم منسوبه استاسو په خیال کې وی په هغه خزان پوي کوي چې د هغه یو اړه خوم استاسو د نظر نه پټ پاتې نشي بیا زما خلاف په هغه عمل وکي او ما ته هرگز محلت مره کوي چې تاسو زما د نصيحت نه مخ نو زما هم سن نقصان وکړو ما خو تاسو نه س اجر نه وغتلې زما اجر خو د په ذمہ او ما ته حکم شوی چې کووک منی او کنه منی زب په خپل مسلمان اوسم او ویغه د روح جن اوګړل او نتیجه دا شو چې موږ هغه او داغه سره چې کم خلک په کیشته کې وو ټول بچ کړل او مغويم پزمکه کې دا وی پزک کېنول او هغه ټول خلک مغرق ډوب کړل چا چې زموږ آیتونه د روح غنلې وو نو وکړه چې کوم خلکو ته خبرداري ور کړې شي وو او بیا هو مخوی خبره اونې منله دا وی څه انجام شو ثم باثنا من بعده رسلن الی قومهم فجاؤهم بالبينات بیا دین ولې سلام نرسته مونږه مختلف پیغمبران خپل خپل کومونو ته الیګل او هغه او ورته صفا صفا نه خيوړي فما كانو ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل خو چې کم سيز هغه د مخ کې نه درو ګڼلې وو باغي بیا ایمان نه ورو کذالک نت بولا قلوب المعتدين د غشان مونږه د هتنه د اورېدو ول او خلکو په ژوندو باندې مهر لګو بیا د اوین رښتو مونږه موسی او هارون د نخو نخصره فرعون او د دا غسردارانو ته دا اولی غلو خو اووی د خپل لوی غرور وکړو او اغه مجرمان خلقو نو هر کله چې مونږه د طرفنه اووی ته حق ورغی نو اووی ویل چې دا خو صفه جادو ده موسی علی السلام ویل ایتاسو حق ته دا وایي کله چې اغه تاسو تراغی ا هذا اي د جادو ده ولا يفلح الساهرون حال دا چې جادوګران بری نه او وی په جواب کې او ویل آیت د دې راغلی چې مونږ ته د هغه طریقې نه ووړې په کومه طریقې چې پل پلار نکونه مونتلې دي او پس مګه کې لوئس تاسو د دوانو قائم شي مونږ تاسو د خبرو منلو والانه یو او فرعون خپل سړو ته او ویل چې ما ته هر ماهر جادوګر حاضر کئ کله چې جادوګران حاضر شول موسی علی السلام ورته او ویل سچې تاسو غرزول غوړې هغه او غرزوي نو چې کله هغه خپل جادو او نو موسی او ویل چې تاسو غرزول دي دا جادو دی الله اوس دا باطلې دفساد کول کولو والا کار الله نه او الله په خپل فرمانونو سره حق حق کار کوي که کا مجرمانه هر څمره نه خوخی موسی علیہ السلام د خپل قوم د یوسو زوانانو نه بل حج او نه یعنی په زوانانو کې داسې طاقت وی ډیر مصلحتونه قربان کی عموما چې د ډیر عمر خلق وي هغه هر قسم مفادات مخته کی دي نو بیا فیصل کوي او دین خو ډیر قربانيان غواړي دا قربانياني زوانان ډیره ور د نبی صلی الله علیه و سلم منن هم زیات ازوانان وو مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ زبیر رضی اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسعد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ټول خلق د قبولیت په وخت د شلو کالونه کمومرو بیا هم د غشان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او صہیب رضی اللہ تعالی عنہ د شلو او د دیر شو کالو پمینس کی وو نو په ابتدايه دور کې چې چا ایمان ورو نو ډیر پکې ځوانان وو او موسی عليه السلام سره هم د کشان شو د فیرون د يرینه او خپل د خپل قوم د سردارانو د يرینه چې په دې یریدل چې فیرون به په اذاب کې مبتلا کی او واقعی چې فیرون په ځمکه کې غلبه لرله او هغه د خلکو نه وو چې په هیڅ حد نره من کېږي موسی عليه السلام خپل قوم ته وویل چې خلکو کچره تاسو واقعي باندې ایمان لري نو په هغه باور وکړه مسلمانان یې اووی جواب ورکړو مونږه خاص په الله باندې भरोसा وکړه ایز مونږه ربا مونږه د ظالمانو خلکو د پره فتنه مجوړه او په خپل رحمت سره مونږ له کافرانو نه نجات راکا او مونږه موسی علی السلام او دغه رورته اشاره وکړه چې په مصر کې یوسو کورونو د خپل قوم د پره او د خپل دغه کورونو نه قبله جوړ کړي او مونږ قائم کړي او مومنانو له زیر ورکړي موسیٰ علیہ السلام دوه وکړه اې زمونږ رب تا فرعون او دا غصر دارانو له د دا دنیا په ژوند کې خاص او مالونه ورکړې دي اې رب ایا دا د دې په اړه دي چې او خلک استاد لارینه بې لارې کی اې رب د دوی مالونه فنا او بربادت ک او په ځرونه داسې مهور الګوه چې ترغه یې ایمان رونه دي تر سوچې درناک عذاب اون ونی الله ورته په جواب کې او فرمایي تاسو د دوه ډوانو دوا دعا قبول کړې مضبوط اوسئ او دا خلکو د طریقې پیړوی هرگز مکوې چې او علم نه لري یعنی هغه خلک چې حقیقت نه پیژنې د له مصلحتونه نه پیژنې او بیا د باطل په مقابله کې کمزوري کوي او مونږه به اسرائیل د سمندر نه پورې وستلو بیا فرعون او د غلخ کر د ظلم او د زیاتۍ په غرض په hội پسې روان شو تر دې پورې چې کله فرعون په ډوبه دوښنه او ویلې امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرایل وانا من المسلمين ما امنل چې حقيقي خدای د اغه نه سیفا بل نشته په با کم باندې چې بني اسرایل ایمان وروړو او زه هم په مننونکو کې يم جواب ورکړئ شو آل آن اوس ایمان وروړي حالکه د دین مخ کې خودنا فرماني کوله او كنت منل مفسدين او د فساد کول او خلقو کې وي اوس خو مونږه صرف استاب بدن بچو د پاره د دې چې تد رښتنو نسلونه د پاره د عبرت نه خښي اگر چې ډیر انسانان دا سدي چاوي زمونږه د نخونه بے پروايي کوي ویلکیږي چې د فیرون بدن اوس هم محفوظ دي او 1907 کې سر ګرافتن الیاټ سميث د هغه جسم نه چې پټه اخواکي نو په هغه مالګو نو دینه پتلګي چې دا هغه فیرون وو چې ډوب شوی وو عمر شو وو او بیا دا لا شمپ او بو کې رالو او محفوظ کړې شو ولی چې ویل وی موږ بستایلاش بچ کو چې تر روان نسلونو لپاره عبرت شي اوس وګوري چې ډېرې مودې پوري د فیرون د لاش پته نه لګیدا او دا آیت په کې وو او واستنه سزا کې دریافت شو اگر چه ډېر انسانان د سدي چاوي زمونږ د نخونه به پروي کوي هغه ته په تښته چې د قران پر شوالي کې د الله وحدانیت وحدانيت کې څنګه څنګه نخه موجوده دي مونږه اډو په کولاستر ګورونه زکه حکم نه قبول مونږ بني اسرایل له ډېر خو د اوسېدو ځای ور کړو او د ژوند ډېر خو لي وسایل هم بیا وې په خپلو کې اختلاف اونکو خو په اغه وخت چې کله ورته علم راغلی وو یعني د علم دراتلو نه پس هغه د یوبل مرای کټ کړی فرقې جوړ کړي نوي نوي مذهبونه جوړ کړي فرقہ واریت وکړو یقینا چې ستاره په قیامت پر ورځ د اوه په مینس کې د اغه سیس فیصله وکي په کم کې چې اوه اختلاف کوي اوس کچر ستاره د اغه ہدایت په حق له شکوي کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي نو د اغه خلکو نه ته پوس وکړه چاوی د مخ کې نه کتاب لولي په واقع کې ا Data تا خاص هم حق راغله دي ساده رب د طرف نه نو ته په شک کول والو خلکو کې مکېګا او نه د اغه خلکو په شان کېګا چې چا د الله آیات دروغ وکړل غني نو ته به په نقصان منتل والو کشه. بظاهر خو خطاب نبی صلی الله علیه و سلم خو او رو له اغه خلکو ته دی چې چا د حضور صلی الله علیه و دعوت باندي شک کولو او دلته د اهل کتاب حوالہ ور کړی چې اوی نه ته چې د عرب وله خو د اسماني کتابونو نه نا خبرو اغوی د پاره یو نه خو د کتاب په عالمانو کې چې انصاف پسند خلک وو اغوی د سادس وسله وسلم دعوت بي جندلو مثلا عبد الله بن سلام و حقیقت دا دي چې په کوم خلک قربان دي د رب وینا حقه ده اغوی ته که هر څنګه نخمه خطر شي خو اغوی چیرې ایمان نه وروړي تر سوچ درناک عذاب مخامخ روان او نه بیا دا یو مثال چرتهشتہ چې یو کلی د عذاب لیدلو نه پس ایمان جوړی وی او هغه ایمان ورلا فائدہ مند ثابت شوی وی د یونس علی السلام د قوم نسوا یعنی د دې بل هیڅ مثال نشته چېذابته او درولوی وی چېذابته اڑولوی وی هغه قوم چې کله ایمان وو نو البته مونږ د اوی نه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لری کړیو او اوی لم د جننه د فائده غشتلو موکا د یو مودې پوره ور کړیو د چیرې ستاد رب خوخه داوي چې په ځمکه کې د ټول خلک مؤمنان او حکم منونکي وي نو د ځمکه ټول خلکو به ایمان وروړي نو آیته به خلک مجبور کې چې اوی مومنان شي هیڅوک د الله د اجازه نه بغیر ایمان نشي وروړي صفه او لشول چې کله د الله اذن نوي نو ایمان نه نصیب کیږي ولې چې الله هر یو کس لا کغه د لایک وی او ک نوي په زبردسته د نعمت نه ورکی او دا الله طریقه داده چې کم خلک د عقل نه کار نو هغه په غوي باندې غندګي ورغورسي یعنی توفيق دی واغشته شي دوی ته وایا پزمک او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته په غړېدل سترګو وګوره او کم خلک چې اډو ایمان روړل نه غوړي د هویدو لپاره نه خي او يرونه اخر څه فائدې کولې شي اوس دا خلک د دینه سیوا د بل انتظار کوي چوم هغه بده ورزي او ویني چې د دینه مخکي تیر شوه خلک لیدل دي دوی ته وایا خدا نه انتظار کوي زه هم استاسو سره انتظار کوم بیا چې کله داسې وخرشی مونږ خپل رسولان او اغه خلک بچکو کوم چې ایمان وروړي زمونږ دا طریقه ده په مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان بچکو اې نبی صلی الله علیه وسلم اوه یچه اې خلکو کچر تاسو د اوسه پوره زماده دین په حق لا او شک کې نه واوري چې تاسو د الله نه سوا د چا بندگی کوئ زې د هغه بندگی نکوم بلکې صرف د اغه الله بندگی کوم چې د اغه په قبضه کې استاسو مرګ دی ماته حکم شوې دي چې زې د ایمان وروړو ولوال خلکو نشم وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنيفة وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا او ما ت فرمايل شوي دي چتي مخزشه او خپلزانان تیکتك پهدين بانددي اقامك او هکهم وَلَا مشررك نه مقيك ولا تض مندون الله ما لاين فوق ولا و ای هم سسکله ب فلا کا شفله الله هو کاله تاپ مثبتې واچئ نو د اغ سوا بلسو کنی شته چې دغه مثبت لري کې ځکه په مثبت کې هم آغ رته ر جوکول په کار دی و این یورد که بخیرن فلا راد دل فدلی یسیبو بهی من یشا او من عبادی و هو الغفور الرحیم. او کاغستا پا حق د دسخیگر اراده او کی نو د اغا فضل واپس کولو والا هم سوک نشتا. دا چې پا خپلو بندگانو کې چا تا شي نو په اغا خپل فضل کوي او اغا ماف کولو والا او رحم کولو والا ده. قل یا ایها الناس انی رسول اللہ و سلم اوای چې اخلکو تاسو ته تا استاسو د رب ترېفنه هکره غلط دی اوس چې چا سیده لار اونې ولا نو د هغه په سیده لار تلل دغه د پاره ګټه لري او څوک چې گمراهه پاتې شو نو د هغه گمراهی د هغه د پاره تباکول ولاده او زه په تاسو باندې سہوالدار نه او ای نبی صلی الله علیه و سلم ما یوها الیک ته دغه هدایت پیړوی کوه کم چې تاسو د وਹੀ په ذریعہ درلېګل کیږي واش بيرحته يهكم الله وانا اغيبو ذبر كوا جعل الله فيصل وك هو خير الحاكمين واغا بهتيرين فيصل كولو ولاده سبحانك اللهم نشهد ان الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته